Per conèixer-nos tu i jo Recorda Aquesta veu Sap recordar Després dels serveis informatius de Catalunya Ràdio un dimecres més i després doncs d'aquestes festes de Nadal doncs tornem a tenir la Sandra Bisba amb nosaltres. Bon dia. Bon dia. I bon any, Sandra. <ríe> igualment, igualment. Com han ha anat aquestes festes? Uh, bé, doncs uh, la veritat és que fantàstic poder desconnectar una mica, estar en família. Vull dir que aquestes coses sempre venen bé. Sí, la veritat és que, és que sí. I nosaltres doncs, tornem a agafar una miqueta la rutina, deixem de banda doncs, uh, torrons, niules i... Coses vàries que es mengen per aquestes èpoques, eh? que segurament encara n'hi ha alguna per casa, però bueno, quan millor sí, sí, a fora, acabin, millor fora. Sí, fora <laughs> perquè si no és un bici. Uh, nosaltres tornem a Tossers Compartits uh, i avui doncs, posarem la mirada en aquest uh, programa doncs, uh, en el treball infantil. Sandra. Sí. Sí, sí, sí. sí. Aquest, antigament el treball infantil era, era molt habitual a les empreses, no? ara ja està tot molt regulat, eh? mm -hmm. però antigament bueno, s'havien fet barbaritats. No? Les famílies necessitaven un sou més i bueno, treien la mainada a l'escola per aportar doncs, aquest sou que faltava a casa. No? Llavors les nenes sovint eren les que rebien menys insucció, que estaven menys a l'escola perquè... A més a més, eh, era considerar perdre el temps, no? Les nenes mm. es preparaven pel, pel matrimoni, no? Per tant, què feien a l'escola? Mm? Podien era el més aviat possible, no? De fet, la seva carrera era, era el casament, no? Tenia un bon, sí. un bon casament, no? Però, bueno, tant tan nens com nenes, eh? Perquè si la família era humil, eh, tant valia si eres nen com nena, doncs, eh, havies d'anar a treballar. I el més fàcil era, doncs, entrar, aquí, sobretot aquí a Palafrugell, en una fàbrica de sur. Clar. No? Uh -huh. I això li va passar a l'Angràcia ferrer, quan era una nena, l'engràcia ferrer de Palafrugell. Sí, sí. Uh, va néixer el 1902 i uh, en la seva novel·la inèdita El pas de les hores ens explica no, uh, el que li passava a l'Albira una, una nena de filla d'obrers sí. i que, bueno, que moltes de les coses que explica ho va veure ho va viure ella en persona no? uh -huh. i hi ha un capítol de que la nena doncs, uh, ha de deixar d'estudiar de, de, de no? volia seguir estudiant i es veu obligada a deixar d'estudiar. Mm -hmm. Molt bé, doncs uh, som-hi uh, amb, aquesta... amb aquesta lectura, no? Sí, en Aquissa, el darrer dia de l'escola, les seves companyes, les companyes de l'Alvira estan esperant la solució dels deures, estan a classe, i l'Alvira té el cap en un altre lloc. La mare li ha comunicat que ha de deixar l'escola per anar a treballar a la fàbrica. Mm -hmm. Entrar a la professora, a posar ordre i començar la classe. L'Alvira seguir sense dir res durant tot el matí. Què importava ja la classe d'aritmètica, la gramàtica ni la cali·grafia. Ja no tindria necessitat de saber eh, quina era la capital de Tailàndia ni a quin any Magallanes descobrir l'estret ni les regles d'interès composa de determinat nombre d'anys. El temps ho esborraria tot, com aquell drap que doña Petra, la professora, passava per la pissarra tan bon punt havien copiat el tema del dia. El El tema. Precisament avui volia fixar-s'hi perquè li quedés ben impresa en la seva memòria i plasmat en la retina tot allò que la voltava, perquè ja no tornaria més. Començar pel vestit de la professora, brusa blanca de batista amb una agulla de pit formant una aranya que semblava d'or, faldilla blau marí, plisada... A baix, la vora, una taqueta de tinta. La seva fesonomia també la recordaria encara que passessin anys. El nas gros i ample els ulls negres miops darrere les ulleres de conxa, els cabells tanyits d'un negre intens, les arracades amb una perla al penjoll i la veu, valga'm Déu la veu, no oblidaria per anys que visqués. Del grup d'amigues, ella era l única que iria a la fàbrica, la Nuri estudiaria comerç, la Lluïsa era filla del jutge i volia ser manicura, la Pilar aprendria el corte i seria modista. Quedava la Lola, que aquesta segur que també iria a la fàbrica, però tot just havia complert els 15. A ella ni mancava un mes pel als 16. El dissabte la mare li havia dit de raig, sense consultar la seva opinió com si allò fos una cosa indiscutible. «Sembla que ja és hora de pensar fer alguna cosa per ajudar. He parlat amb don Francesc i m'ha respost que dilluns pots anar a començar. Aniràs a la secció de maquinària». El treball és fàcil, passar taps a la màquina d'escapsar. Primer guanyaràs tres duros a la setmana, després t'aniran pujant. Un duro per tu i deu pessetes per casa. Amb la malaltia darrere el teu pare han fugit tots els estalvis i ja ha més de 200 pessetes. Res més. La seva mare era així, sense discutir ni argumentar. L'Albida s'atrevia a insinuar... I el col·legi, ara que la mestra deia que feia tants progressos d'aritmètica i labors, el brodat que ja tinc començat... Ja parlaré jo amb la mestra. No en tirarem cap tros a l'olla del brodat i sapiguent les quatre regles, ja n'hi ha prou. Tot altre per a una noia, s'obre. A Cusi pots anar-hi de 8 a 10 del vespre, a casa de la Teresa, per fer-te els vestits. A l'hivern que ve podràs comprar-te un abric nou perquè el que portes ja s'ha allargat tot el que podia de vora. I a més, et va cordar mànigues. La vergonya que havia passat l'hivern darrer a causa de l'abric estret i descolorit. La vora allargada, 10 centímetres, li feia una franja fosca ben visible. Igual la costura al mig, de l'esquena, eixamplada, dos dits. Doncs aquest text que, que il·lustra a la perfecció el que hem comentat en aquest inici de, de, de programa, eh? eh, doncs com eh, la minada havia de deixar les escoles, en aquest cas... Ens centrem en les dones, que també era doncs, habitual, no?, què feien no? a l'escola, i si després de la seva seva vocació havia de ser ser doncs, una bona esposa, en aquest cas, una bona mestressa de la casa. Una cosa que m'ha sorprès és, parlem, o en aquest cas l'engràcia ferrer, no?, parla d'una nena de 15 anys, una noia sí. de 15 anys, sí, sí, sí, i, sí, sí. i que és l'única no? de del seu grupet que anirà a la fàbrica, això no era el més habitual, jo crec que podria abans ja, ja fins i tot ja hi anaven, no? Sí, sí, bueno, eh, la nena de 15 anys era la seva companya, ella, ella en tenia ja a punt de fer el 16, mm -hmm. i que el, el 16 ja era una edat que ja, en principi, ja les tiraven totes cap a cap a la feina, però, però com dius, eh? si ens anem més enrere, realment doncs, eh, veiem doncs, Mainada treballant amb 8, 9 mm -hmm. i 10 anys. Eh? De fet, eh, durant la primera república que apareix la llei Benot, eh? és la llei del 24 de juliol del 1873, sí. que, que allà regulen, intenten regular una mica el treball infantil i juvenil, i fixa't que una de les prohibicions és que no es pot treballar fins a l'edat de, de 10 anys mal que, que posin aquesta aquesta prohibició és que n'hi que... havia de, que en 8, 9 ja segur sí, que ja treballaven exacte, no? mm -hmm. exacte no? I, i, bueno, i això, no? el límit és 10 anys o sigui que en 10 anys ja pot, podies entrar a la fàbrica a finals del 19 10, 11, 12 impressionant vull dir mm -hmm. uh, Llavors, doncs, eh, esclar, la fàbrica, la realitat era aquesta, que moltes famílies doncs, eh, es portaven doncs, a, a la, la, la criatura a treballar amb ells perquè aquell sou feia falta. I no? aquí també que tinguessin tants fills, no? Eh, també era una explicació, no? Sí. Necessitaven... Eh, clar, és una miqueta... Bueno, tinc més fills, bueno, no era només per això, eh, també. Però, però clar, tenim molts de fills i per tant també els havíem d'enviar de, a treballar i era un altre sou no, que tenien a casa. Sí, sí, també bueno. una boca per alimentar. Sí, clar, era eh? una miqueta, Esclar. sí, guanyo d'un lloc, ho trec d'un altre, no? Bueno. que sí, eh, depèn d'on de, es vivia i com es vivia, no, no, no sempre era una, una solució. No. Mira, si et sembla, llegeixo un article que va sortir al Semanari Ciutat Nova de Sant Feliu de Guíxols mm -hmm. el 13 d'agost de, del 1910 on P. Mallard fa un retrat de, de les petites treballadores que sembla que, eh, que doncs, ell, eh, ell o ella eh, sí. eh, veu passar per casa seva, per davant de casa seva cada dia i se li trenca el cor. Les petites treballadores. Són les 6 del matí. Les campanes de les fàbriques amb son trilleig continu indiquen que ha arribat el moment d'anar a començar el treball quotidià. Les portes de les cases dels treballadors poc a poc van obrint-se i van aixint als carrers de la petita urb, moltituds d'homes i dones somrients i atrafegats, per anar a començar el treball diari que ha de proporcionar-los el llur sosteniment i el de la família. Però també per entremig dels homes i de les dones atrafegades s'hi veuen uns dèbils certs, que encara no són ni d'homes ni de dones. Són les petites treballadores de les fàbriques. Són criaturetes de nou o deu primaveres, que surten també de cases, com ocells que fugen del niu, amb els ulls encara agafats per la son fregant-se'ls contínuament i que, malgrat la seva jovenesa, també han de guanyar-se el pa de cada dia. Aquestes petites treballadores passen cada dia per davant dels meus ulls d'observador de la vida i em fa verdaderament pena i llàstima de veure com aquest pobres criatures, cara feble i esgrugueïda, com flors marcides, van arrastrant aquesta vida crudel que l'escurseca. Davant d'aquest espectacle vist diàriament, un se pregunta si hi ha alguna llei que em para i protegeixi en aquests febles certs, morts ja moralment al començar la seva vida. Alguna llei que els privi d'anar a les fàbriques i tallers, portant-los a les escoles a aprendre d'ésser dones pel dia de demà. Alguna llei que les empari per no anar a morir-se, a corsecar-se dins un taller, en lloc d'anar a assolellar-se, a jugar, a riure i a viure, que és lo pròpia de lloredat. Prou que tenim aquí a Espanya aquesta llei a favor de les nostres petites treballadores, però, oh, les lleis d'Espanya. Fem a Doncs... Mallard, que parla d'aquestes lleis no? o fa referència a aquestes lleis aviam si, si hi ha alguna cosa que reguli no? una miqueta més aquest treball infantil tu ens has comentat eh, el tema de la llei Benot Sí, però eh... imagina't eh? estem a 1910, la llei Benot és el 73 i aquí ens està parlant de 8 i 9 primaveres o sigui que o sigui, no... No, no, i tant. si t'hi fixes si t'hi fixes Eh, poques coses eh, havíem avançat eh? mm -hmm. o sigui, encara encara se seguia per tant, vol dir que aquesta llei... llei clar, eh? això, no? la, la llei està feta d'una manera, per tant no es complia, no? podem dir així a eh, grosso modo, que no, no es complia en general aquesta llei de, i aquesta regulació no? que s'havia establert uh -huh. exacte no, en, aquest, en aquest sentit ens deies que no es podia obligar o enviar la, els nens i nenes a treballar fins als 10 anys i no sé si també hi com una regulació d'hores en aquest sentit, sí, que, sí, que després ja anava, estava establerta però que, bueno, feia, tothom feia el que volia, no? una miqueta. Exacte, exacte, o sigui, la llei no deia que la jornada laboral de 5 hores eh, era per nens de 10 i 13 anys, o sigui, si tenies de 10 a 13 anys, com a màxim podies fer 5 hores, val? i llavors a partir de 13 anys, a partir 15, els nois aquí hi ha una discriminació positiva cap a les dones uh -huh. perquè de 13 a 15 anys els nois ja eh, podien fer 8 hores val? màxim 8 hores i les noies eh, era de 14 a 17 eh? se'ls allargava una mica més fins als 17 podien fer eh, com a màxim 8 hores uh -huh. si, estem, si estem limitant la jornada màxima a 8 hores val? amb nens de 15 i nenes de 17 anys és que molts també acabaven superant aquestes hores, les 8 hores diàries i dic que, yeah. que realment doncs, eh, eh, devien passar real, grans bestieses, eh? i llavors sí que també hi havia eh, el contracte nocturn val en què s'intentava doncs, també limitar que, a que no treballessin a les nits o, que, o, o també amb el tema màquines, doncs, que no fessin servir segons quines màquines, eh? Mm -hmm. Però, però bé, eh, quan apareix una llei és perquè realment doncs, eh, ben, eh, se n'han fet de molt grosses, no? Sí, i, però malgrat això no, no es complia, aquesta llei, per tant era com paper mullat una miqueta i no, no, clar, suposo que les famílies això no podien, o no volien acabar de denunciar, no? Perquè, clar, també, ells ja els anava bé no? si treballaven una miqueta més d'hores, per tant hi havia una miqueta més de diners a casa... Um, no sé, uh, era, era denunciable això? Hi havia gent que, però, poder sí, sí que sí, tenia el sí. valor per fer-ho? Sí, sí, a veure, um, el que tu dius, eh, o sigui, els interessava tant, o sigui, bueno, l'empresari, doncs, bueno, era un treballador més, mm -hmm. que a més a més, doncs, li pagava menys, Uh, i per tant doncs, segons com doncs, ja ja li anava bé uh, i a les famílies és clar, era un, era, un era un sou més per tant a les famílies també els interessava que l'empresari fes una mica la vista grossa val? i doncs, poder colar aquell nen que, que en principi per edat no podia treballar mm -hmm. val? vull dir que realment la, la, la situació era, era molt complicada per aquestes famílies i necessitaven doncs, a, a aquell sou extra i, i, i bueno, tothom feia una mica la vista grossa. Però, mm -hmm. uh, sí que hi havia denúncies, també tenim, tenim algunes denúncies fentes per les juntes locals i provincials, val? Uh, però bueno, feta la llei, feta la trampa, no? veiem que, que, que era bastant bueno, fàcil d'amagar doncs, mm -hmm. uh, la situació i, i bueno, hi ha en alguns casos, però tampoc però no, no els criurien hi haurien d'haver-hi hi, no? hi ha molta mainada treballant no? Sí, doncs com dèiem aquesta, aquest benefici no? que, que era una miqueta un benefici, cometes, eh? però al final la salut d'aquests nens i nenes era a la que era i... i després ho veurem això sí, però sí, sí, um, sí. aquestes famílies que, que, que els interessava doncs, el fet doncs, que els, els seus fills i filles poguessin treballar una miqueta més per tenir una miqueta més de diners Uh, crec que també tenim una altra lectura no? al voltant d'això Sí, d això. sí, sí, perquè aquest és, és, és sorprenent, és un manifest que van escriure els bailets de Can Mario uh -huh. els eh? treballadors de Camp Mario, els eh? jovenets els nens uh, i és un manifest que van publicar uh, pels carrers i, i que anava dirigit als seus pares mm. I anava dirigit als seus pares perquè els hi demanaven ells volien fer vaga uh -huh. i era un manifest dirigit als pares demanant-los que no els obliguessin a anar a treballar, que els deixessin lluitar pels seus drets. Eh? Ells consideraven que estaven pagats molt malament val? I, i volien doncs, demanar un sou doncs, just. I uh -huh. Però clar, hi havia aquesta pressió dels pares no? de, mm -hmm. de que has d'anar a treballar perquè necessitem doncs, un sou més no? i aquest manifest està dirigit als seus pares. Curiós, això. És molt mm -hmm. fort, eh? Mm -hmm. És molt fort. Dir que Jo m'imagino la situació d'arribar a aquest punt no? que, que, clar, que, que realment doncs, la situació era dura per a la Frugell i, i les famílies s'ho estaven passant realment malament. Mm -hmm. Mm -hmm. Manifesto infantil a los padres de família. Salut. Los bailes de Can Mario, como nos llaman con razón todo el mundo, estamos en huelga. Y con repetir que somos bailets creemos que basta para que nos dispenséis de nuestras incorrecciones en la presente hoja. No pretendemos nada más que hacernos entender, y creo que lo conseguiremos de vosotros. Nosotros entendemos que nuestros burgueses nos tratan de una manera cruel, ...que su manera de proceder con todos sus explotados... ...y en particular a las mujeres y niños... ...es un proceder propio de salvajes y ya desaparecidos... ...que no de hombres como se titulan en el siglo XX. A nosotros se nos hace ocupar en la fábrica... ...un lugar que debería ocupar un padre de familia. A nosotros se nos obliga a hacer trabajos... ...que nuestros músculos ni nuestras pequeñas fuerzas... ...no nos permiten. A nosotros también se nos prohíbe dentro de la fábrica... ...la más indispensable para la vida... ...como es aire puro, higiene, descanso a intervalos... ...libertad y moderación en el trabajo. A nosotros que aún nos convendría ir todo el día a la escuela... ...y jugar por las calles e ir por los campos, los bosques... ...y las playas a jugar con nuestra madre naturaleza... ...se nos obliga que en la fábrica tengamos inteligencia... ...fuerza muscular, experiencia... ...y conformación en los malos tratos... ...que se nos despidan... ...los nunca bastante despreciados cabos de vara... ...y después de todo esto... ...se nos paga con un vergonzoso salario... ...de 5 seis y siete reales... ...es decir, con la mitad del irrisorio jornal... ...que ganan los mansos hombres... ...pues nosotros, entendiendo que ganamos muy poco... ...por la excesiva explotación que se nos hace... ...y que la diferencia de precios que existe no es justo... ...queremos establecer por lo menos... ...un salario mínimo de siete reales... ...la fortuna de siete reales diarios... ...para poder trabajar... ...para ahogar nuestro crecimiento... ...nuestra educación... ...nuestra formación... ...nuestra vida... ...con que ya lo sabéis padres de familia... ...nosotros no estamos dispuestos a cejar en nuestra lucha... ...hasta que hayamos conseguido nuestra pretensión... ...más arriba expresada... ...padres que tenéis hijos huelguistas... En bien de vuestros hijos mismos, no los obliguéis a ir a trabajar por medio de la fuerza bruta, aun que vuelva el cabo de varas conocida por el rey Barba, en nombre de su amo, para que obligáis a vuestros hijos a hacer la traición a nuestra causa. A la causa de redención. Ya lo veis, somos vuestros hijos mismos que os lo pedimos. Madres, Pensad en los dolores de vuestra incomparable lucha que sufrís para poner-os al mundo i pensat si aquells sufrimientos los padeceis para que nos dejemos humillar por la cruel explotació burguesa, els bailets. Palafrugell, 1 d'agost de, de 1914. Bé, la data ja ens dirà alguna cosa, eh, també. Tant? Eh, I tant. Però un fet que demanaven, que reclamaven, eh? aquests eh, set reals, que no sé, traduït... Uh, bueno, a euros, ja ni ho sabria ni... No sé. Sí, tu bueno, uh, uh, jo t'ho tradueixo a, a, a, a pessetes, eh? Mm. Perquè també sóc un desastre amb això dels euros. Uh, un, un real eren 25 cèntims a pessetes. Uh -huh. uh, per tant, doncs, es, estem parlant de que 5 reals eren una pesseta amb 25 sí. cèntims, val? I ells estaven intentant demanar doncs, una pesseta amb 75 cèntims. Vull que... Una gran fortuna. Si et eh? doncs, si recordes eh, parlàvem una mica de, dels preus de l'època de Martí Roger sí. eh, i estàven pa, cobrant de, de 3 a 4 pessetes i mitja eh, diàries. Mm. I ells doncs, estan demanant passar d de una pesseta amb 25 mal, mm -hmm. a una amb 75. És a dir que realment cobvem molt poc. I, i feien moltes hores i feien feines que sovint doncs no, no, els, no els hi pertocava no? mm -hmm. la data que deia jo uh, 1914 sí. molt, ben vist, molt ben vist doncs sí, esclar eh, tenim aquí l'esclat de, de la primera guerra mundial mm -hmm. recordem que, que esclata el 28 de juliol però aquí a Palafrugell parlàvem de que, sí. que la notícia ens arriba a principis d'agost o sigui que ben bé enganxen doncs, a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. O sigui, que imagina't el poc cas que se li devia sí, no? fer en, en aquest manifest. Devia passar completament desapercebut i, i, i de fet, a partir d'aquella mateixa setmana, si recordem, doncs van començar ja a reduir jornals. O sigui, de sis jornals que es treballava, de dilluns a dissabte, ja una de les mesures que es va fer per... Mm. per uh, per adaptar-se a aquesta nova situació, va ser reduir els jornals de 6 a 3. Eh, van començar doncs, a anar gent al carrer i les dones i els nens doncs, van ser els primers afectats, és clar. Doncs eh, malament per ells, en aquest sí, sentit. Sí, aquest... Sí, en aquest, eh, aquest manifest, eh, que també doncs, eh, podia haver posat en entredit moltes coses, però clar, eh, bueno, va passar per sobre un fet doncs, com va ser el de la Primera Guerra Mundial, i que va deixar, doncs, això apartat eh, i oblidat sí, sí, sí. Sí, en un sí, calaix. Sí, correcte. correcte. Que ha sigut maco saber com continuava, no?, mm. I, i veure si, bueno, eh, si hi feia cas, eh, si, si realment, doncs, hi havia un canvi o no, eh? però, bueno, mm, no va poder ser. No va poder ser, en aquest text, però també ens fixarem en una altra cosa que, que explicaven aquests, aquests bailets, i que ho hem avançat una miqueta abans, és aquests... Aquestes feines que els feien fer, que, doncs, clar, provocaven unes seqüeles físiques, no sé quin tipus de feines, vull dir, no tenien en compte això, la seva edat, perquè fessin unes feines, doncs, podien no tan dures com, com altres persones? Uh, Bé, bueno, clar, en principi els hi feien fer feines auxiliars, tasques de suport, alguns feien d'aprenents, sí. uh, bueno, poder controlar alguna màquina... Uh, però bueno, una 15 en el text diu «Nuestros músculos ni nuestras fuerzas nos lo permiten», no? o sigui que realment, Clar. doncs, segurament acabaven fent més del que, del que podien uh, les seves forces uh, i, i segurament, doncs, uh, algunes feines doncs, uh, no, no eren por... pro controlades sí. i algunes potser fins i tot massa perilloses per a ells, no?, Uh, vull dir que, que això ens aporta a pensar doncs que realment doncs, es, feien, es feien feines realment dures. Hi ha un anunci que a mi em va sorprendre uh, que va aparèixer doncs, apareixia doncs, molt sovint en la, en la premsa a l'època sí. uh, titulat Arniats Trencats no? i a mi em va sorprendre sobretot quan vaig llegir la primera frase que diu Dones, homes i criatures que sofriu d'aquesta terrible dolència obtindreu a l'IBI instantani contenció absoluta i amb la majoria dels casos la curació radical dels vostres mals si vos voleu fer visitar per l'especialista ortopèdic de l'Hospital i cases de beneficiència provincials i de la Quinta de Salut, l'Aliança de Barcelona, doctor Vicenç Torrent, qui per major comoditat dels pacients serà i ens va relatant els diferents punts a uh, diferents llocs on, on està. Per exemple, a Olot hi anava el primer dilluns de cada mes a l'Hotel Europa. Uh -huh. A Banyoles hi anava el primer dimecres de cada mes a la Font de Flora. A Santa Coloma de Farners, uh, segons uh, segon dilluns de cada mes a la Font de Quimet, a Sant Feliu de Guíxols, el segon dimarts de cada mes a l'Hotel Marina, a Palamós, segon dimecres de cada mes a l'Hotel Tries, a Palafrugell, segon dijous de cada mes a la Font d'Estrella, eh? a la Bisbal, tots els divendres a la Font de Carull, a Torrolla de Montgrí, tercer dilluns de cada mes a la Font de Martinet, a Verges, tercer dimarts de cada mes a la Farmàcia Ros, mm -hmm. a Figueres, el tercer dijous de cada mes a l'Hotel Comerç, i després dissabtes i diumenges en son gabinet ortopèdic de la Creu Blanca a Girona. Uh -huh. Es recomana als malalts que acudeixin a son despatx particular de Girona, no es deixin enganyar per la gent de mala fe d'hagin tenir la seguretat absoluta de que realment tracten amb la casa torrent. Veiem que era un problema també estesa arreu de, del territori, eh? venim des de la Garrotxa, també aquí a la nostra comarca per diversos indrets, i també la capital de, de les comarques gironines, a uh, l'anunci, eh? Homes, sí. dones i, i, I, criatures, i criatures, eh? I criatures. O fet... sigui, a veure, sí que hi han ha criatures que es s'harnien, però per arribar a posar, posar l'anunci a mi m'ha donat la sensació de que realment doncs... fet eh, habitual, no? Era un fet habitual mm. i, i segurament venia donat per aquest treball infantil eh? que, doncs, eh, com expliquen aquè, doncs aquests bailets de Camp Mario doncs, eh, superava el... el volum de les forces no? d'aquesta mainada. I amb tot això, malgrat que les famílies necessitessin un sou més per alimentar-se i per poder subsistir, no, no, no, no, a veure, en cap moment, ningú que, no sé, fes un cop sobre la taula, digués, ja n'hi ha prou d'això? Sí, hi han ha casos, hi han casos, sobretot a industrials, a sores, per exemple, bueno, aquí, aquí tenim el cas de, de Josep Torres i Junama, uh -huh. Val, eh, que ell, en el, el 19, eh, va crear un fons Torres, una mica amb, amb l'intent d'ajudar aquestes famílies. No? Ell estava molt, molt preocupat per, per l'alta analfabetització uh -huh. i, i, sobretot, per, bueno, per l'abandonament escolar, no? una cosa anava lligada amb l'altra... Sí. I llavors, bueno, ell, doncs, eh, pensant en com podia ajudar a que, a que no hi hagués tant d'absentisme escolar i que, i que aquella mainada doncs, eh, es mantingués fins a, fins a unes edats més correctes a l'escola, sí. doncs, eh, va pensar en pagar un sou eh, setmanal eh, als pares de l'alumne que a escola cada dia de dilluns a divendres no? que cada dia doncs, anés a escola i llavors doncs, si havia anat cada dia a escola final de setmana doncs, es donava doncs, a aquest petit sou sí. mal, a, per ajudar doncs, a, a les famílies però al cap de poc temps s'adona que, que no, no acaba de funcionar com, com ell espera i llavors eh, ja eh, se'n va cap una mica el que ja portava temps eh, donant-te-li voltes, que era doncs crear una escola, mm? que és quan doncs, el 1925 doncs, funda l'Escola Torres i Junama, mm -hmm. que ve doncs, eh, precisament l'Alfons XIII, el, el, el rei Alfons XIII, a inaugurar-la. I deixa-me dir-te que, que una de les nenes que va recitar-li un poema, va ser la meva àvia, la, la Lluïsa Ferriol. <laughs> Sorpreses, eh, sempre. Al final del programa, la Sandra, la, recordem que l'altre dia... Amb aquestes coses s'han de, de, de dir, s'han de dir tant, recordar, perquè, bueno, la, meua, la meva àvia sempre, bueno, ens explicava constantment, no? Esquerra, tenir l'Alfons XIII passejant pels carrers de Palafrugell, havia de ser una moguda <coughs> important, eh? Important, oh, sí, important, sí. dir que que eren personatges, bueno, Josep Torres Girona doncs aconsegueix sí. que vingui doncs, el rei, no? Vull dir que imaginar quins contactes i quin pes doncs, tenien aquests homes d'aquesta època, no? Aquests empresaris mm. per poder doncs inaugurar les escoles amb, amb el rei. Mm. Doncs eh, amb això Acabarem aquest programa d'avui De trossets compartits El primer, el primer de l'any esta figura de Torres i Jonama doncs, Molt coneguda aquí a, al municipi I doncs que bueno, Podem dir que va posar la primera pedra no?, Per intentar capgirar la situació D'aquests eh, infants que, que treballaven Que eren doncs, explotats podem dir-ho, eh, Sense pèl de la boca Sí, sí, sí, correcte, correcte. Doncs Sandra nosaltres ens acomiadem per aquest dimecres i ens retrobarem la setmana que ve Ah, jo t'ho volia comentar una coseta ah, sí, sí, sí, aprofito, aprofito per, sí, per fer-vos saber eh, M'ho he dit abans i ara no, no, no he caigut Sí, sí Que el, el 18 de gener val? Sí. Eh, preparo 18 de gener que cau en dissabte val? Estic, eh, preparant la visita amb Dones al Sur, artesanes i Obreres uh -huh. que faré aquí Palafrugell que sapigueu que tots els que tingueu ganes d'apuntar-vos doncs, ho podeu fer ho a través de la meva web, val i allà doncs, trobareu doncs la ruta. És una ruta molt simpàtica on es dona a conèixer moltes de les coses que, que hem anat explicant al llarg dels programes però a més a més els situem en l'espai i fem un recorregut pel poble i, i coneixem de ben a prop doncs, la història d'aquestes dones eh, que, que, que moltes vegades doncs, eh, sobretot en aquesta època, ara ja ho estem intentant arreglar, eh? mm -hmm. però antigament passaven una mica desapercebudes no? i a de mica en mica entre tots hem anat posant a les dones al seu lloc, van tenir un pes importantíssim doncs, a principis de segle perquè arriba un punt ja als anys 20, els anys 60 que gairebé ja, ja, ja bueno, sobrepassen el número de d'homes a la fàbrica i ha més dones comes. Mm -hmm. per tant doncs, tenien un pes específic a la fàbrica i se n'ha de parlar i s'ha d'anar a conèixer i llavors doncs seu tots molt benvinguts que sapigueu doncs, bueno, que ja ha... són 10 euros, 10 euros per persona i sempre hi ha algunes sorpreses, els que veniu a la meva ruta ja ho sabeu aquestes sorpreses no es diuen perquè si ah, no, no ho serien i que bueno, és una ruta d'una horeta i mitja voltant pels carrers de Palafugina. Doncs apa, si voleu situar-vos també en alguns dels temes que hem anat to, to, tocant i doncs, veure doncs, in situ, no? allò que ens explica la Sandra aquí, doncs eh, ja sabeu que teniu aquesta proposta del 18 de, de gener amb, amb aquesta ruta eh, al voltant de les Dones del Suru, Artesanes i Obreres. Sandra, ara sí, ens, ara a... sí, ara sí. ens trobem dimecres que ve. Molt bé, fins dimecres. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisbe. La sort oportunitat per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar.